Alex, hagi nagalde, egunon. Egunon. Zu uh, pantailak euskaraz uh, kolektibuko uh, BOS-eramailea zira, juteraziko dugu pantailak euskaraz uh, Euskaraz kolektiboak bat egin dutela hainbat ekimena e, izan e, Disney Plus euskaraz, Netflix euskaraz, Cinema ke euskaraz, Twitch ere euskaraz. Bizes e, aktualitatea ipatu aintzin jengoriz dizguzu, pantailak euskaraz kolektiboeren xedea elburua guria zein den? Bai, ba, gure elburua em, gure bizitzetan geroz eta presentzia handiagoa duten pantailetan, ba euskarak duen presentzia ahonditzea da. Zan ere iruitzen zaigu eh, azken urteetan, ba ikusentzunezkoa kontsumitzeko modua zeharo aldatu da. Gaur egun ba, batez ere streaming plataformetan, eta, eta sare sozialetan, e, YouTube bidez, Instagram bidez, kontsumitzen ditugu eduki asko. Eta bueno, ba, panorama berri guztionetan, e, euskararen presentzia ba, oso oso anekdotikoa da eta horregatik bad iruitzen zaigu euskerak aurrera egin dezan, beharrezkoa ba, dela eh ba indartxu egotea. Hmm. Ze naidu zerotik hasizarete? Bai, bai, bueno, ba ziren Netflixen IA az dola urtebete pasatxo, ba hiru eduki euskeraz, hirurak euskaleko hizpenan ez, handia, errementari eta Blackis beltza horiek ziren euskera zeben bakarrak, hau da euskal egoizpenak eta gainontzeko plataformetan, ba, ba, etzegoen apena sezer euskera, urte beteren ondoren, ba, egoera pixka bat aldatzen hasi da. Egan berda ere, en, adibidez Netflixen, e, Franziak estatuan eta Espainiak estatuan, e, ala ere, proposamena, ez berdina dela, zer da, ez berdintasuna, e, euskarari begira hasteko, bada, proposamen gehiago ego euskal legian, edo nola da? Bai, e, Zoritzarrez, e, bueno, alde batetik estatu bakoitzean e, plataformak eskentzen dituen edukiak edo katalogoa ezberdina izaten da. Eta horrez gain, bi estatuetan e, katalogoan koinziditzen duten edukietan ere ikusi dugu, lortu dugun harren e, Netflix e, Espainian hainbat eduki euskeraz bikoizuta eta euskeraz azpiratzita jartzea. Horiek iparraldean ez daude ikusgarri, ba Netflix Frantzen naiz eta eduki horiek katalogoan egon, Eta e, audioan bazk, bilatzen baldin badezu, agertzen diren arren hor hegoaldean ba, e, ikus daitezken, ba, bost filme eta seriak euskaraz, hor ba, agertzen diren arren zerrendatuta, gero eduki horietan sartzerakoan Euskerazko audioa ez dabil, e, ez dakigu ze arazo tekniko gatik, zerratik. Baina, gaur-gaurko, ba, ba, ezin dira ikusi. Ha, justuki, ha, aipatuko nizun, e, a, iragarri zenuten, e, behi hori, hain pausu hori e, aspektu teknikoa baztegean utziz, zer, zer izan zen logpena hori abuztu astapen untan? Asuntoa zen, ba, egoaldean, e, euskerazko audioarekin ikustitezken, e, bueno, bost momentu horretan ziren, bost filme eta, eta telesail, jadanik ba, txertatu zituztela e, frantziakok, patalogoan ere euskerazko audioarekin eta e, Netflix Franceen bilatu ezkero e, edukioriek ba, e, euskerazko audioa zutela jartzen zuen orduan, ma, bueno, gukpentsatzen genuen jartze azgain, ba, ba entzunga yegon gozela baina, ba, dirudi ez, ez dela posible arazo teknikoak daudela eta euskerazko audioa e, aukeratu arren eta hori, ba, platanforman aukeren artean agertu arren, ba, ba ezin dira euskerazen zuen edukioriek Ogen inguruan, ba da aukerazek egiteko lan nean arizareten Netflix kina jemanetan no? hori konpontzeko du, ez da zuen esku hori. Bai, bueno, e, momentuz erritarrei daia gindiegu, sare sozialen bitartez, ba, netflixeko e, laguntza plataforman edo netflix help edo badago elbide bat, zuzenean ba, netflixeko plataformako arazoen berri emateko, ba, bazkidek ba, dituzten arazoen berri emateko, eta horren bitartez, ba, kanpaina bat egiten ari gera alik eta jende gehienek salatu dezan ba, euskarazko audioa, E, iparralden e, au, aukeren artean agertzen den arren ba, gero ezin ez direla eduki horiek euskera zikusi eta salaketa hori egitera animatzen dugu jendea, ba, ba, netzis frantzek alik eta salaketa gehien izan ditzan eta arazo hori lehen konpondu dezan eta horrez gain e, bai badaukagula irailean paraldeko erakundeekin ere bilerak egiteko asmoa, elkargoarekin, azteko pixka bat eskatuz, ba, eskua ardezala honetan eta Netflixekin beraiek erakunde bezala zuzenean arremanetan jarra dit Zela. Plata firmen aldetik, sentitzen duzu, ala ere gerozta piskat interes gehiago, ala ere be bezeroa bengan, eh, euskal duen edo... Espainiar estatuan bai lortu degula jarrera aldak bat gutxienaz ez ez, ba, esaten izuen e, duela urtebete hiru filme ikustit euskeraz, hirurak euskaleko izpenak, eta momentu honetan ego aldean, Ba, Netflixen badude bederatzi euskeraz ikus daitezkenak eta beste hogeita zazpi euskeraz azzpidattzita. Eeta prime bideoon berriz bad dueela urtBT 0 zeuden eta momentu honetan hamal ikus daitezke euskeraz, eta beste hogeita ham ama bi euskeraz azpidattzita orduan. Ba, bueno, bai hasi dela panorama aldatzen e, ez guk nahiko genuke bezain beste, baino bai hasi da hasi da aldatzen. Mineske jaitz zalek saigina galdi? Ba mi esker zuei Aio?